21. fejezet Alex csak éjfél után indult haza, egészen addig hallgatta a nő korábbi életének történetét. Amikor kétit már végképp elcsigázta a sok beszéd, a férfi áttölelte és csókkal búcsúzott tőle. Hazafelé autózva az járt a fejében, hogy ilyen bátor, erős, leleményes emberrel még soha nem találkozott. A következő hetekben sok időt töltöttek együtt, vagy legalábbis annyit, amennyit tudtak. Mivel Alexnek a boltban, Kétinek pedig Ivan éttermében kellett dolgoznia, legfejebb néhány órára futott a naponta, de a férfi mindig olyan izgalommal várta az erdőszéli kisházban tett látogatásait, amelyet évek óta nem tapasztalt. Néha a gyerekek is vele tartottak, máskor pedig Joyce kacsingatva kitessékelte őt a boltból, és bíztatta, hogy érezze jól magát. Alex viszont nagyon ritkán látta vendégül Kétit, és akkor is csak rövid időre. Azzal hitegette magát, hogy ez a gyerekek miatt van, meg azért, mert szép lassan haladnak, nem vágnak mindjárt a dolgok közepébe, de a lelkeményén érezte, hogy ennek azért Kárlihoz is köze van. Tudta, hogy szereti Kétit, napról napra egyre biztosabban tudta, de hogy készen áll-e már arra, hogy az egykor Kerlivel közös otthonukban fogadja, abban már nem volt ennyire biztos. A nő a jelek szerint értette, miért húzódik ettől, és nem bánta, már csak azért sem, mert az őházik kójában könnyebben maradhattak magukra. Hiába töltöttek azonban kettesben időt, egyszer sem szeretkeztek még. Pedig Alex sokszor elképzelte, milyen csodálatos lenne. Különösen az elalvás előtti percekben fordult ez elő gyakran. De tudta, hogy Kéti még nem áll készen erre. Úgy tűnt, mindketten tisztában vannak vele, hogy a nemi aktus változást jelentene a kapcsolatukban. Bizonyos értelemben az állandóság ígéretét hordozná. Alexnek egyelőre elég volt, ha megcsókolhatja Kétit, és köréje fonódik a nő karja. Imádta a samponja Jászmin illatát, és azt is, hogy a keze olyan tökéletesen simul bele az ő kezébe, szerette, hogy valahányszor egymáshoz érnek, mámorító, várakozásteli bizsergés járja át a testét, mintha csak tartogatták volna magukat egymásnak. Alex a felesége halála óta nem feküdt le senkivel, és most úgy érezte, öntudatlanul is kétire várt. Nagy élvezette mutogatta neki a környéket. Sétálgattak a tengerparton, Gyönyörködtek a régi házak építészeti stílus jegyeiben, és az egyik hétvégén elvitte Kétit, Észak-Karolina egyik neves történelmi emlékhelyére, az Orton ültetvényre. Az ültetvény hatalmas kertjében ezernyi virágzó rózsabokor között barangoltak. Utána megebédeltek egy Caswell Beach nevű városkában, egy kis óceánparti biztróban, és úgy fogták egymás kezét az asztalon, mint a tinédzserek. Mióta együtt vacsoráztak, Kéti nem hozta szóba a múltját, Alex pedig nem feszegette a témát. Tudta, hogy még mindig ezernyi dolgot próbál helyre tenni magában, hogy mennyit mondott el neki addig, és mennyit mondjon még, hogy megbízhat-e benne, hogy mennyire fontos az, hogy ő még férnél van, és hogy mi lesz, ha Kelvin valahogy megtalálja őt itt Szószportban. Amikor Kéti ilyesmén borongott, Szeliden emlékeztette rá, hogy bármi történik, nála biztonságban van a titka. Soha senkinek nem mondja el, amit tőle megtudott. A nőt figyelve, Alexen olykor elhatalmasodott a Kelvin törné iránti féktelendő. Az efféle férfiak ösztönei, melyek arra indítják őket, hogy terrorizálják és kínozzák a feleségüket, olyan idegenek voltak tőle, mint a víz alatti légzés vagy a repülés képessége. Alexet legfőképp a bosszúvágy fűtötte. Igazságot akart tenni. Azt akarta, hogy Kelvin törnének is része legyen ugyanaz a gyötrelem, ugyanaz a rettegés, amit Kéti átélt, ugyanúgy kínozza újra meg újra vég nélkül a fizikai fájdalom. A hadseregben Alex egyszer megölt egy embert, egy metamfetamintól bódult katonát, aki túlszul ejtett valakit és pisztolyjal fenyegette. Az a férfi veszélyes ámok futó volt, és Alex, amikor alkalma nyílt rá, habozás nélkül meghúzta a ravaszt. Kiózanító volt a számára a drogfüggő katona halála, át kellett értékelnie, amit a munkájáról addig gondolt. A lelkemélyén azonban tudta, hogy vannak pillanatok, amikor az erőszakra szükség van, mert életet menthet. Kétségesen volt a felől, hogyha ez a Kelvin egyszer fölbukkan, ő meg fogja védeni tőle Kétit, kerül, amibe kerül. A hadseregben lassanként megértette, hogy vannak emberek, akik jobbá teszik a világot, és vannak olyanok is, akik azért élnek, hogy a jót elpusztítsák. Az ő számára nem volt kérdés, hogy megvédjen egy olyan nőt, mint Kéti, egy Kevinféle féle pszichopatától. Úgy vélte, egy ilyen pofon egyszerű kristálytiszta helyzetben nincs mind gondolkodni. Kéti múltjának kísértete többnyire nem tolakodott közéjük, amikor együtt voltak. Egyfajta nyugodt, békés és egyre erősödő intimitás jegyében teltek a napjaik. A gyerekekkel töltött délutánok különösen nagy élményt jelentettek Alex számára. Kétinek ugyanis remek érzéke volt a gyerekekhez. Akár kristinnel etették a kacsákat a tónál, akár gyossal dobálták a baseballlabdát, mindig könnyedén fölvette a ritmust, ha kellett, játékos volt, ha kellett, vígasztalta őket, ha kellett, harsányan nevetett, ha kellett, csöndben üldögélt velük. Ebben igencsak hasonlított Kerlire, és Alex szinte biztos volt benne, hogy Kéti olyan nő, ami erre a néhai felesége gondolt. Kerli életének utolsó heteiben ugyanis Alex ott vírasztott a betegágy mellett. Bár a felesége az idő nagy részében aludt, ő félt, hogy lemarad azokról a még oly rövid időszakokról, amikor magánál van. Addigra az asszony bal oldala már szinte teljesen lebénult, és csak nagy nehézségek árán tudott beszélni. Egyik éjjel azonban a víradat előtti utolsó órában, az ébren lét rövidre szabott perceiben Alex felé nyújtotta a kezét. Szeretném, ha megtennél valamit a kedvemért. Préselte ki magából nagy ügyjel bajjal a szavakat, majd megnyalta a kiszáradt ajkát. Reket volt a hangja, elszokott a beszédtől. A te kedvedért bármit? Azt akarom, hogy légy boldog. Alex ekkor meglátta a feleségi régi mosolyának, annak a magabiztos nyugalmatárasztó mosolynak a halovány árnyékát, amely rabulejtette őt, amikor először találkoztak. De hát boldog vagyok. Kerli bágyatta megcsóválta a fejét. Én most a jövőre gondolok. Izzott a szeme a beesett arcában, mint két parázsló szén darab. Mindketten tudjuk, miről beszélek. Én nem tudom. Kerli tudomást sem vett a közbeszólásáról. Az, hogy hozzád mentem, hogy nap mint nap veled voltam, és gyerekeket szültem neked, ez volt a legjobb dolog az életemben, és te vagy a legjobb ember, akit valaha ismertem. Alexnek elszorult a torka. Én is ugyanígy érzek. Ugyanezt tudom mondani rólad. Tudom, mondta Kerli. És éppen ezért ilyen nehéz ez nekem, mert tudom, hogy nem sikerült. Nincs olyan, ami neked ne sikerült volna, szólt közbe ismét a férfi. A felesége szomorúan nézett rá. Szeretlek, Alex, és szeretem a gyerekeinket is. Suttogta. És megszakadna a szívem, ha azt kellene gondolnom, hogy soha többé nem leszel igazán boldog. Kerli! Azt akarom, hogy ismerkedj meg valaki mással. Az asszony most komoly erőfeszítés árán, mély lélegzetet vett, hullámzott a törékeny melkasa. Okos, kedves nő legyen, és szeresbeli, belé, mert nem élheted le magányosan az életed hátra lévő részét. Alex szóhoz sem jutott, és a könyvfátyolon át alig látta a feleségét. A gyerekeknek kell, hogy legyen anyukájuk. Ez már-már úgy hangzott, mint a Kerli könyörögne neki. Valaki, aki úgy szereti őket, mint én, és a saját gyerekeinek tekinti őket. Miért beszélsz erről? kérdezte el csukló hangon Alex. Azért, mert muszáj elhinnem, hogy lehetséges. Mindenre elszántan, nagy erővel fonódtak Alex karjára az ujjai, mert nekem nem maradt más. Csak ez a hit. A férfinak most, ahogy elnézte Kétit, aki a gyerekeket kergette a füves tóparton, szívébe nyillalt a keserédes gondolat, hogy talán mégis teljesült Kerli utolsó kívánsága. Keti tudta, hogy talán túlságosan is szereti Alexet. Tudta, hogy veszélyes kötéltáncot jár. Az, hogy mesélt a férfinak a múltjáról, akkor helyesnek tűnt, és miután kimondta a szavakat, megszabadult a titoktól, amelynek súlya alatt már kis hián összeroppant. Az első közös vacsorájuk utáni reggel mégis elhatalmasodott rajta a bénító szorongás. Hiszen Alex mégiscsak nyomozó volt. Ez pedig azt jelenti, hogy bármit is mondott neki, Könnyen megszerezhet egy-két telefont. És ha beszél valakivel, az pedig egy harmadikkal, akkor idővel Kelvinnek is a fülébe juthat a dolog. Azt pedig Kéti nem árulta el, hogy a férje rendelkezik egy már-már kísérteties képességgel, olyan dolgokat kapcsol össze, amelyeknek látszólag semmi közük egymáshoz. Nem említette azt sem, hogy Kevin szinte mindig ráérez, hol kell keresni a szökésben lévő gyanúsítottakat. Úgyhogy Kétinek összeszorult a gyomra, valahányszor eszébe jutott, hogy mit tett. Az azóta eltelt hetekben azonban fokozatosan enyhültek a félelmei. Alex ugyanis nem faggatózott tovább, ha magukra maradtak, úgy viselkedett, mintha Kéti vallomása semmilyen hatással nem lenne az ő szószporti életükre. Könnyed, fesztelen, spontán módon teltek a napok, nem vetett árnyat az együttlétükre az ő korábbi élete. Nem tehetett róla. Megbízott a férfiban. És amikor csókolóztak, amire meglepően gyakran került sor, Kétinek olykor megremegett a térde, és erőt kellett vennie magán, hogy ne fogja kízen Alexet, és ne rángassa be a hálószobába. Egy szombati napon, két héttel az első vacsora után a kis faház verandáján álltak. Alex karja Kéti köré fonódott, az ajka az ajkához ért. A gyerekek tanévvégi úszópartin voltak, Josh egyik osztálytársánál. Alex és Kéti úgy tervezték, hogy este kiviszik a gyerekeket a tengerpartra húst sütni, de addig még kettesben töltenek pár órát. Amikor végül szétvált az ajkuk, és elhúzódtak egymástól, Keti felsóhajtott. Ezt most már tényleg abba kéne hagynod. Mit? Tudod te nagyon jól, hogy mit művelsz? Nem tehetek róla. Ismerem ezt az érzést, gondolta Kéti. Tudod, mit szeretek benned? A gyönyörű testemet? <gül> Igen, azt is, Nevette el magát a nő. Meg azt is, hogy melletted különlegesnek érzem magam. Különleges is vagy. Most komolyan beszélek. De azért szöget ütött a fejembe, hogy vajon miért nem találtál magadnak valaki mást? Mármint azóta, hogy a feleséged meghalt. Azért nem találtam senkit, mert nem is kerestem, felelte Alex. De ha találtam volna valakit, már rég dobtam volna, hogy veled lehessek. Ez nem szép dolog, bögte meg a bordái között Kéti. Pedig igaz. Akár hiszed, akár nem, elég válogatós vagyok. Aha, tényleg nagyon válogatós vagy. Kizárólag érzelmileg sérült nőkkel áll szóba. Te nem vagy sérült, te kemény vagy, igazi túlélő. És ami azt illeti, ez elég szexistulajdonság. tulajdonság. Szerintem most csak hízelek, hát, ha letépem róla a ruhádat. És beválik a taktikám. Közelítesz a célhoz. Vallotta Bekéti, és a férfi nevetése minden szónál ékesebben elárulta hogy mennyire szereti őt. – Örülök, hogy szószportban kötöttél ki – mondta Alex. Uh – Mhm, -huh, Kéti most, mint a gondolataiba merült volna. – Mi az? – Alex már is éber fűrkész tekintettel vizsgálgatta az arcát. Kéti megcsóválta a fejét. – Hajszálom múlt – mondta, és összefonta a karját, mert megborzongatta a feltoluló emlék. Épp hogy sikerült.